Розділ 20. Наступного дня Тоні винайняв квартиру в Грівіч-Віледж. З матір'ю він намагався зустрічатися лише у конторі. Іноді Кейт намагалася помиритися із сином, але той залишався холодний і байдужий. Серце Кейт розривалося від болю, але вона була впевнена у власній правоті, у тому, що зробила все на благо сина. Так само, як колись для Девіда. Не можна було дозволити їм покинути кампанію. Тоні був єдиною істотою у світі, яку вона любила. І бачачи, як син все більше замикається в собі, відгороджується від навколишнього світу, Кейт нестерпно страждала. Тоні не мав друзів. Колись веселий і життєрадісний, він став стриманим і голодним, спородив між собою та рештою невидимий бар'єр, через який неможливо було проникнути. І Кейт зрозуміла. Синові необхідно одружуватися, мати дітей, продовжувачи вроду. Йому треба допомогти. До кабінету Кейт увійшов Бред Роджерс. Боюся, у нас неприємності, Кейт. Що трапилося? На стіл лягла телеграма. Південно-африканський парламент оголосив Раду представників туземського населення та комуністичну партію поза законом. Господи! – ойкнула вона. – Це означало, що не тільки комуніст, але й будь-яка людина, не згодна з уряду, буде негайно заарештована і визнана винною. – Вони намагаються таким чином покінчити з опором кольорових. – Раз і назавжди, – продовжувала Кейт. – Якщо… Але тут на порозі з'явилася секретарка. На проводі Йоганесбург містер Пірс дзвонить. Містер Пірс був керівником Йоганесбурзького відділення фірми. Кейт взяла слухавку. «Доброго дня, Джоні. Якся маєте?» «Добре, Кейт. У мене деякі новини, і я думаю, вам краще про це знати. У чому річ?» «Тільки зараз мені доповіли, що поліції вдалося схопити Бенду». Наступним же рейсом Кейт вилетіла в Йоганесбург, попередньо повідомивши про те, що сталося адвокатові, Кампанії. Навіть Міц та Престиж Крюгер Бренд Лімітед могли виявитися марними. Бенда був оголошений державним злочинцем, і Кейт тремтіла за однією думки про те, який вирок йому загрожує. Але вона принаймні зможе побачитись, поговорити, запропонувати йому свою підтримку. Прямо з аеропорту Кейт вирушила до офісу. А звідти зателефонувала до директора в'язниці. Він у одиночній камері, місіс Блеквел, і побачення заборонені, однак у вашому випадку можна зробити виняток. Наступного ранку Кейт приїхала до Йонезбурзької в'язниці. Бенда був скований по руках та ногах, їх поділяла скляна перегородка. Кейт зауважила, що друг зовсім пасивів. Вона думала побачити вічай, виклик, але Бенда, помітивши її, широко посміхнувся і сказав «Так і знав, що ти приїдеш. Зовсім як твій батько, не можеш, щоб не вплутатися у неприємності». «Хто б казав?» – відпарувала Кейт. «Чорт забирай, як витягти тебе звідси?» «Утруні, інакше вони мене не випустять». «У мене купа досвідчених адвокатів, які...» «І не думай, Кейт». Мене нарешті запроторили до в'язниці і тепер відіграються. Але я змиюся. Ось побачиш. Про що ти говориш? Не люблю клітин. Клітки. Ніколи не любив. Ще не збудували таку, щоб мене втримати. Бенда, благаючи попросила Кейт, не намагайся бігти. Будь ласка, тебе вб'ють. Чорта з два. Згадай, хто перед тобою. Людина... Що перемогла акул, міні поля та старожавих псів, очі його засяяли м'яким світлом. Знаєш, Кейт, іноді я думаю, що ті дні були найщасливішими в моєму житті. Коли Кейт назавтра прийшла до в'язниці, начальник сказав: Вибачте, місіс Блеквелл, його довелося перевести з міркувань безпеки. Куди саме? Не маю права вам сказати. Наступного ранку Кейт насамперед розгорнула газету. Величезні чорні літери заголовка кинулися у вічі. Лідера бунтівників убито при спробі втекти. Втекти. Застрелено під час втечі, місіс Блеквел. Це все. Помиляєшся, подумала Кейт. Далеки не все. Бенда загинув, але це означає, що його мрія про свободу померла з ним разом Через два дні, розпорядившись про похорон, Кейт повернулася до Нью-Йорку. З ілюмінатора літака вона кинула останній погляд на землю, яку так любила. Цей червоний, родючий, багатий ґрунт, у надрах якого таїлися незлічені скарби. Країна, обрана Богом, який щедро обдарував її. Але прокляття, яке лежало на Південній Африці... Глибокий смуток стиснув серце Кейт. Ніколи більше не повернеться вона сюди. Ніколи. Одним із обов'язків Бреда Роджерса було керувати справами відділу перспективного прогнозування Крюгер Бренд Limited. Ніхто краще, ніж він, не міг визначити, які підприємства потрібно придбати та які угоди укласти, щоб отримати найбільший прибуток. Якось на початку травня Бред знайшов, зайшов до кабінету Кейт Блеквелл. «Знайшов дещо цікаве, Кейт», – оголосив він, викладаючи на стіл дві папки. «Ось, дві компанії. Якщо вдасться приєднати будь-яку, то вважай, це великий виграш». «Дякую, Бред. Сьогодні ж все перегляну». Увечері, повечерявши на самоті, Кейт уважно прочитала секретні звіти Бреда по обох компаніях – White Oil and Tool і International Technology – довгі, докладні, причому обидва закінчувалися однаково, абревіатурою НЗП, що означає «не зацікавлені у продажу». Очевидно, доведеться до класи чимало зусиль, щоб їх купити. Але справа того вартувала. Власники обох фірм, сильні, незалежні багаті люди, не хотіли ділитися ні з ким. Про те, щоб просто захопити компанію, не могло бути й мови. Кейт явно кидала виклик, а вона так давно вже не вступала у відкриту боротьбу. Чим більше думала Кейт про можливість, тим привабливіше здавалося спробувати заволодіти, хоча б однією із фірм. Власник Уайят «Ойл Тул, Ту» Чарлі Уайят займався бурінням нафтових свердловин, виробництвом бурильного обладнання та здавав в оренду перспективні нафтові ділянки. Безперечно, придбання такої компанії принесе великий прибуток, Крюгер Бренд Лімітед. Кейт перегорнула другий звіт. International Technology належала німцю, графу Фредеріку Хоффману. Він розпочав справу з маленького сталеливарного заводу в Ессені, і з роками компанія розрослася у великий концерн, що включає... Судноверфі, нафтопереробні заводи, флотилію нафтоналивних танкерів та фабрику виготовлення комп'ютерів. Навіть такий гігант, як Крюгер Brand Limited, могла поглинути всього одну з цих фірм. Але тільки Кейт знала, яку. Три літери НЗП наприкінці кожного звіту? Подивимося, вирішила вона. Наступного ранку Кейт послала за Бредом Роджерсом. Цікаво. «Як тобі вдалося роздобути секретні балансові звіти?» усміхнулася вона. «Розкажи докладніше про Чарлі Уайта і Фредеріка Хофмана. Бред добре підготувався до допиту. Чарлі Уайт народився у Дамаску. Шумний, життєрадісний, править своєю імперією залізною рукою, диявольський розумний. Почав з нуля, напав на нафтове родовище, вигідно вклав отримані гроші, Тепер володіє майже половиною Техасу. Скільки йому? 47. Діти: дочка, 25 років, наскільки я чув, сліпуче вродлива, заміжня, розлучена. Фредерік Хофман, роки на два молодший за Ваята, граф, нащадок старовинної німецької аристократичної сім'ї, що веде рід із середньовіччя. Вдівець успадкував від батька маленький сололовеварний завод і зміг перетворити його на великий концерн. Одним із перших зайнявся комп'ютерами, власник безлічі патентів на мікропроцесори. Щоразу, коли ми купуємо комп'ютер, граф Хохман отримує прибуток. Діти. Донька, 23 роки. Гарна. Не вдалося дізнатися. Вибачився брат Роджерс. Ця сім'я має дуже вузьке коло знайомих. І повагавшись, додав. Ми, швидше за все, даремно витрачаємо на це час. Я зустрічався в банку з ким, з кимось із обох компаній. Ні у Айят, ні у не зацікавлені ні у продажу, ні у злиті, ні в організації спільного підприємства. Сам бачив фінансову звітність. Вони ще не здуріли, щоб добровільно втрачати незалежність. І знову Кейт відчула непереборне бажання відповісти на кинутий виклик. Президент Сполучених Штатів запросив Кейт до Вашингтона на конференцію провідних промисловців світу з надання допомоги розвиненим країнам. Кейт зняла слухавку, і за два дні Чарлі Вайят і граф Фредерік Хофман теж отримали запрошення. Кейт наперед склала собі уявлення про власників обох фірм і, як виявилося, майже не помилилася. Вона ще ніколи не зустрічала сором'язливих техасців. І Чарлі Вайят не був винятком. Чоловік величезного зросту, гучного лоси, з широченними плечима, тілом розповнілого гравця у гутбол і круглим красивим обличчям. Він намагався справити враження простака та відкритої людини. Але Кейт було важко обдурити. Чарлі Уайят розбагатів неволею долі. Кейт рідко зустрічала настільки блискучий розум та твердий характер. Їй достатньо було поговорити з ним 10 хвилин, щоб зрозуміти. Цю людину не можна змусити робити щонебудь насильно. Ніхто не може вмовити, переганати, переконати його погрозами, лестащами чи шантажем, продати компанію. Але Кейт виявила його слабке місце і причаїлася. Граф Фредерік Хофман був повною протилежністю у аяту. Хударлявий, гарний, з аристократичним обличчям і м'яким каштановим волоссям, трохи зворушеним на скронях, незмінно вічливий, з манерами добре вихованої людини. Але під зовнішністю люб'язного галандного аристократа крилися, як відчувала Кейт, Сталева воля і непохитна завзятість. Конференція у Вашингтоні тривала три дні. На нарадах головував віце-президент, а президент приїхав із коротким візитом. Кейт Блеквелл справила на присутніх величезне враження. Важко було повірити, що ця гарна, чарівна жінка стояла на чолі величезної корпорації, яку допомогла створити. Чоловіки навперебій – лвивалися за нею. На це Кейт і розраховувала. Коли їй вдалося нарешті залишитися з Чарлі Уайятом на одинці, Кейт якби між іншим запитала, «Ви тут із сім'єю, містере Уайят?» «З дочкою. Їй треба щось купити». «Ах, справді? Як мило!» Співрозмовнику і на думку не спала, що Кейт була відома кожна дрібниця аж до того, Яку сукню обрала вчора в магазині його дочка? «У п'ятницю я даю обід для вузького кола. У мене будинок у Дарк-Харбор. Буду дуже рада бачити вас із дочкою». Уайят, не вагаючись, відповів. «Багато чув про ваш маєток, місіс Блеквелл, і давно хотів би побачити». «Чудово», – посміхнулася Кейт. «Зараз розпоряджуся, щоб вас доставили моїм особистим літаком». За десять хвилин Кейт розмовляла з Фредеріком Хоффманом. «Ви тут один чи з дружиною?» – містере Хоффман, – спитала вона. «Кілька років тому овдовів», – зітхнув Хоффман. «Я приїхав із дочкою». Кейт знала, що вони зупинилися в готелі «Хей hey Едамс». «Я вирішила дати обід і хотіла б запросити вас з дочкою на уікенд у Дарк Харбор». Мені, на жаль, треба повернутися до Німеччини, похитав головою Хофман. Але, ще раз оглянувши Гейт, несподівано посміхнувся. Думаю, ще день-два не складе особливої різниці. От і добре, мілі так до ваших послуг. Кожні два місяці Кейт запрошувала гостей у маєток на Дарк-Харбор, куди з'їжджалися найталановитіші та найвпливовіші люди з усього світу. І ніхто не сумував на таких вечорах. Але цього разу Кейт задумала щось особливе. Головним завданням було умовити Тоні приїхати. Весь останній рік він рідко бував у Дарк-Харбор, а якщо і з'являвся, то на півгодини, не більше, і одразу їхав, тепер же від його приходу все залежало. Коли Кейт згадала про гостей, то ні коротко оголосив не можу. У понеділок потрібно летіти в Канаду, а у мене ще купа справ. Це дуже важливо, пояснила Кейт. Чарлі Уайат та граф Хофман також запрошені вони, я знаю, хто вони. — перебив Тоні. Б — Бред Роджерс, — розповів. — Але, на мою думку, справа безнадійна. — Я так і хочу спробувати. Яку — Яку кампанію ти обрала? — запитав він. — Why oil and tool? Наші прибутки можуть збільшитись на 15%, якщо не більше. Коли арабські країни зрозуміють, що мир тримають за горло, вони створять картель і ціни на нафту підскочать до небес. За неї платитимуть золотом, от побачиш. А як щодо International Technology? «Непогана фірма», – знизила плечі Макейт, «Але з Oiat Oil не порівняти. Чудова угода. Тож ти мені знадобишся завтра, Тоні. Канада може зачекати». Тоні не терпів прийомів, ненавидів нескінченні стомлюючі розмови, хвалькуватих чоловіків та хижих жінок. Але справа є справа. Добре, погодився він. Нарешті все влаштувалося так, як хотіла Кейт. Батько і дочка Уайати долетіли літаком компанії до Мейна, а звідти переправилися на поромі Дарк Харбор, де вже чекав лімузин. Кейт зустрічала гостей біля входу. Брет Роджерс говорив правду. Люсі, дочка Чарлі, і справді була вражаюча красива. Висока, чорнява, з карими очима, в яких переливалися золотисі іскорки і майже класично досконалими рисами обличчя. Вузька блискуча сукня, як рукавичка, облягала чудову постать. Брат дізнався, що два роки тому Люсі розлучилася з чоловіком, багатим італійським плейбоєм. Кейт представила її Тоні, уважно дивлячись на сина, чекаючи на його реакцію. Нічого. Він вічливо привітав гостей і повів їх до бару, де вже працював бармен. «Яка чарівна кімната!» – вигукнула Люсі несподівано мелодійним, ніжним голосом – без найменшого техаського акценту. «Ви багато часу проводите тут, Тоні?» «Ні». Почекавши, чи не скаже він ще щось, Люсі знову поцікавилася. «Виросли в Дарк-Харбор?» «Частково», – кинув Тоні. Кейт, що наспіла, втрутилася в розмову, намагаючись згладити неприємне враження від поведінки сина. Тоні провів тут багато щасливих хвилин, «Але тепер, бід так зайнятий, що не часом може приїжджати сюди, щоб трохи відпочити, мабуть. Так, Тоні?» Син, холодно глянувши на неї, похитав головою. «Ні». «Але він відклав поїздку, щоб познайомитися з вами», – закінчила Кейт. «Дуже радий, синку», – широко посміхнувся Чарлі Вайят. «Багато чув про тебе». Чи не хочеш змінити місце роботи? Для тебе у моїй компанії місце завжди знайдеться. Думаю, навряд чи мама схвалить таке рішення, містере Вайят. Той знову розплився у, у поснижці. Розумію. Чудова жінка, ваша мати. Бачили би, як усі в білому домі перед нею на задніх лапках ходили. Усіх чоловіків приручила. Він хотів сказати ще щось, але в цей момент у кімнату увійшли Фредерік Хофман і його дочка Меріен. Бліда – копія батька, з такими ж аристократичними рисами обличчя і гордою поставою. Довге світле волосся спадало на плечі. На Меріен була кремова шифонова сукня і поряд з Люсі Вайят вона здавалася невидною і незграбною. «Дозвольте представити мою дочку Меріан», – сказав граф Хофман. «Вибачте за запізнення. Літак затримався в аеропорту Ла -Гвардія. «Яка неприємність», – вигукнула Кейт, хача Тоні чудово знав. Саме вона виліла відкласти виліт, щоб баяти, встигли приїхати раніше Хофманів. «Ми тільки збиралися випити на честь гостей. Що ви хотіли б?» «Будь ласка, скотч», – відповів граф Хофман. Кейт обернулася до Меріен. «А вам, Люба?» «Нічого, дякую вам». Почали з'їжджатися решта гостей, і Тоні переходив від одних до інших, чудово граючи роль гостинного господаря. Ніхто, окрім Кейт, і запідозрити не міг, як мало він цікавиться подібними урочистостями. Справа навіть не в тому, що Тоні смертельно сумував, він просто намагався відгородитися від того, що відбувається, і зовсім втратив смак до спілкування з людьми. Саме це й турбувало Кейт. У просторі їдальні було накрито два столи. Кейт посадила Мері Енхофман між головою Верховного суду та сенатором за один стіл, а Люсі Вайт праворуч від Тоні за інший. Усі чоловіки в кімнаті, одружені й одружені, не зводили з Люсі очей. Кейт напружено прислухалася до спроб дівчини залучити Тоні до розмови. Очевидно, він їй сподобався. Кейт посміхнулася до себе. «Непоганий початок». Наступного ранку в суботу за сніданком Чарлі Буайятт сказав Кейт. «Гарна у вас яхта, місіс Беквелл. Можна позаздрити. Ми в Техасі не дуже цим захоплюємося». Вічний поспіх, знаєте, найчастіше літаємо літаками, він оглушливо розреготався і додав, хоча непогано б покататися, іноді корисної ноги промочити. А я хотіла показати вам сьогодні на жострів, усміхнулася Кейт. Яхта, може, й до завтра почекати. Чарлі Ваят, задумливо глянувши на неї, кивнув «Ви дуже добрі, місіс Блеквел, Дякую». Тоні, що нашком спостерігав за ними, нічого не сказав. Перший хід було зроблено. Але чи знав про це Чарлі Вайят? Можливо, ні. Він, звичайно, не дурна людина, але ніколи не зустрічав такого супротивника, як Кейт. Кейт звернулася до Тоні та Люсі. «Така чудова погода. Чому б вам не покататися на ялику?» О, мені дуже хотілося б, вигукнула Люсі, перш ніж всіх відкрити рота. Пробачте, різко відповів він, мені мають дзвонити з-за кордону, і відчув схвальний погляд матері. Я сьогодні ще не бачила вашого батька, сухо сказала вона Мерієн Хофман. Він рано встає, вирушив блукати островом. Я чула, ви захоплюєтеся верховою їздою. У нас тут чудова стайня. Дякую, місіс Блеквелл. Я просто погуляю, якщо не заперечуєте. Звісно, ні. І Кейт знову обернулася до Тоні. Може, все-таки передумаєш? Міс Ваят засмутилася. У голосі лунали металеві нотки. «Не можу». Для Тоні це була хоч маленька, але перемога. Він зовсім не хотів здаватися. Більше не дозволить матері дурити себе. Якось вона вже використовувала його як пішака в шаховій грі, і тепер Тоні чудово бачив усі її хитрощі. Кейт хотіла отримати у аят Oil «Ойл ентул». Чарлі Вайят не збирався продавати фірму чи брати компаньйонів, але у кожної людини свої слабкості. І Кейт намацала вразливе місце Чарлі, його дочка. Якщо Люсі вийде заміж за Тоні, об'єднання кампаній у тій чи іншій формі неминуче. Тоні глянув на матір, намагаючись приховати, як зневажає її хитрощі. Кейт знає, як розставляти пастки. Люсі не тільки гарна, але розумна та приваблива. Але така ж маріонетка в руках Кейт, якою був колись сам Тоні. Він не хотів брати участь у цій брудній грі, і ніщо на світі не могло змусити його звернути увагу на Люсі. Цю битву між ним і матір'ю він виграє. Після сніданку Кейт підійшла до сина. «Тоні, поки чекаєш на дзвінок, чому б тобі не показати місіс Ваят, який у нас сад?» Відмовитись було б прямою грубістю. «Добре», – процедив Тоні. Він намагатиметься якнайшвидше озбутися Люсі. «Чарлі, вас не цікавлять рідкісні книги?» – звернулася Кейт до Ваята. «У мене дуже непогана колекція». «Мене цікавить усе, що ви хочете показати», – галантно відповів Техасець. Кейт розсміялася, майже недбало обернулася до Мер... Меріенн. «А ви, Люба, не сумуватимете?» «Ні, дякую, місіс Беквелл, будь ласка, не турбуйтесь». «Не буду», – певіцяла Кейт. І Тоні знав, що мати говорить щиро, Меріен була їй не потрібна, тому можна не звертати на дівчину уваги. Звичайно, мати була досить люб'язна і усміхнена, але Тоні відчував це непереборне прагнення йти по трупах до заповітної мети, зметаючи все на шляху, і ненавидів її за це. «Ви готові, Тоні?» – кокетливо посміхнулася Люсі. Вони попрямували до дверей. Тоні почув театральний шепіт матері. «Прекрасна пара, чи не так?» Тоні та Люсі пішли через великий доглянутий садок до причалу, де був пришвартований корсар. У повітрі розливався різкий аромат квітів, що барвистим килимом Покривають кожну п'ять землі. «Тут у вас просто рай!» – зауважила Люсі. «Так, у Техасі таких кольорів немає!» «Ні!» «Тут так тихо та спокійно!» «Так!» Люсі різко зупинилася, повернулася обличчям до Тоні і гнівно глянула йому у вічі. «Я вас чимось образив?» – здивувався він. «Ви не бажаєте зі мною розмовляти!» А це, на мою думку, образливо. Відговорюватися одними відгуками. Таке враження. Ніби я? Я ганяюся за вами. А хіба ні? Звісно так, несподівано засміялася вона. Якби я могла навчити вас розмовляти, думаю, між нами цілком могло би щось бути. Тоні широко посміхнувся. Про що ви думаєте? Запитала Люсі. Ні про що. Тоні уявив, як розлютиться мати, коли дізнається, що програла. Кейт повела Чарлі Уайата у велику, оброблену дубовими панелями бібліотеку, де на полицях стояли перші видання Олівера Голсміта, Лорена Стерна, Тобіаса Смоллета та Джона Донна. Чарлі Уайт повільно пішов. По пожираючи очима безцінні скарби. Нарешті він зупинився перед розкішно переплетеним виданням Енді Міона. Джона Кітса. Це видання Роузберга? вигукнув він, кеть здивовано подивилася на співрозмовника. Так, існують лише два екземпляри. У мене другий, кивнув веет. «Як це я не здогадалася?» – засміялася Кейт. «Ці вже мені прості техаські хлопці! Навіть мене обдурили!» «Невже?» – посміхнув Ваят. «Значить, не втратив ще вправності!» «Де ви вчилися?» «Колорадське гірське училище, потім Оксфорд!» Він задумливо глянув на Кейт. «До речі, як мені сказали, запрошення до Білого дому надіслали саме за вашою рекомендацією!» Просто, згадала ваше ім'я, знизала плечима Кейт. Вони з радістю запросили вас. Дуже благородно з вашого боку, Кейт. А тепер, поки ми одній ніхто не завадить, може, пояснити все-таки, що у вас на думці. Тоні працював у своєму кабінеті, в маленькій кімнаті на першому поверсі, почувши стукіт від відчинених дверей. Він підняв очі. На порозі стояла Меріан Хофман, Не встиг Тоні відкрити рота, щоб дати знати про свою присутність, як почув здивований вигук. Дівчина розглядала картини на кімнаті, яку він вважав за свою в цьому будинку. Він хотів перешкодити Меріан, але не встиг, та повільно пішла вздовж стін, переходячи від полотна до полотна. «Просто неймовірно», – пробурмотіла вона. Тоні раптово розлетився. Не настільки вже й погані його картини. Він мимоволі смикнувся, крісло скрипнуло. Меріан обернулася і нарешті помітила його. «Ох, вибачте, не думала, що тут хтось є». Тоні підвівся. «Все гаразд». Майже грубо кинув він, хоч не терпів, коли до його святилища входили сторонні. «Шукаєте щось?» «Ні, просто блукала по дому». Ваша колекція картин варта будь-якого музею. Окрім цих, – вирвалося у тоні. Меріан була явно спантеличена ворожістю в голосі молодого чоловіка і знову мовчки повернулася до картин. Придивившись уважніше, вона помітила підпис. «То це ви намалювали?» «Шкода, що вони вам так не сподобалися». «Та вони чудові!» – вона підійшла ближче. «Не розумію. Якщо ви таке вмієте, чому займаєтесь ще чимось? Повірте, я вважаю вас чудовим художником. Це правда, не просто добрим, а великим майстром». Тоні, не слухаючи, схопився за спинку крісла, бажаючи тільки одного – щоб дівчина якнайшвидше пішла. «Я теж хотіла стати художником», – продовжувала Меріан. Провчилася рік у Оскара Кокошки, але покинула, бо зрозуміла. Марно, ніколи мені, ніколи мені не піднятися вище за середній рівень. А ви вчились у Парижі? Хоч би вона дала йому спокій. Так. І не захотіли продовжувати? Виїхали. Так. Яка жалість. Невже ось виде. Обидва злякано обернулися. У дверях стояла Кейт. Оглянувши кожного по черзі, вона підійшла до Меріан. «Я всюди вас шукаю. Ваш батько згадав, що вам подобаються орхідеї. Чи не хочете подивитися наші оранжереї?» «Дякую», – пробурмотіла Меріан. «Я взагалі...» Кейт не слухаючи обернулася до сина і різко запитала. «Тоні!» «Не вважаєш, що треба приділити увагу й іншим гостям?» Потім взяла Меріан за руку і вивела з кімнати. Тоні весь час здавалося, що перед очима розгортається неймовірно захоплюючий сценарій. Він зачаровано спостерігав, з яким мистецтвом керує мати людьми, наче маріонетками. Жодного зайвого руху. Спочатку підлаштувала так, щоб у Вайят прибули раніше захопманів, за обідом садила Люсі поряд із Тоні. Щодня про щось радилася з Чарлі Вайятом. Всі хитрощі були шиті білими нитками. Але тому тільки, як був змушений визнати Тоні, що він дуже добре знав матір і її непохитну волю і пристрасть до інтриг. Звичайно, Люсі Ваят була чарівною дівчиною і могла б будь-кому стати гарною дружиною. Будь-кому але не йому. Тільки не з такою покровителькою, як Кейт Блекуїл, його мати — жорстока, розважлива стерва. І поки Тоні пам'ятає про це, її махінації йому не страшні. Цікаво, яким буде наступний крок? На це довго Тоні чекати не довелося. Вони пили коктейлі, сидячи на терасі. Містер Ваят був такий добрий, що запросив нас погостювати у себе на ранчо», – оголосила Кейт Тоні. Обличчя її сяїло від радості. «Ніколи не була на справжньому техаському ранчо». Крюгер-Брент вже давно володів ранчо в Техасі, ймовірно, вдвічі більше маєтку у Аята. «Ви ж приїдете, Тоні?» – втрутився Чарлі. «Будь ласка, погоджуйтесь», – приєдналася Люсі. Вони, вочевидь, об'єдналися. Тоні відчув, що йому кидають виклик, і вирішив його прийняти. «Буду рад. Як добре». Обличчя Люсі висвітлила усмішка, Кейт полегшено зітхнула. Але Тоні лише похмуро подумав, що коли Люсі збирається затягти його в ліжко, даремно витрачає час. Рана, завдана матір'ю та Домінік, була ще свіжа. Обман посилив у серці Тоні глибоко недовіру до жінок. Всі його стосунки з ним, з ними зводилися тепер до рідкісних відвідувань високооплачуваних дівчат на виклик. Вони принаймні не вдають, що люблять. Вимагали від Тоні тільки грошей і одразу, не манячись, називали ціну. Клієнт платив за те, що вони пропонували, і отримував своє сповна. Ні складнощів, ні сліз, ні проблем. Люсі Вайят чекав не дуже приємний сюрприз. У неділю зранку, раніше, Тоні вирушив у басейн. Меріан Хофман була вже у воді. Білий купальник гарно облягав витончену струнку фігуру. Тоні постояв трохи, спостерігаючи, як Меріан впевненими помахами рук розтинає воду. Побачивши його, дівчина пітула ближче. «Доброго ранку!» «Доброго! Ви добре плаваєте!» «Люблю спорт! Зовсім як батько!» посміхнулася Меріан, виходячи із басейну. Тоні подав дівчині рушник, дивлячись, як та без зайвого кокетства, витирає мокре волосе. «Ви вже поснідали?» спитав він. спитав він. «Ні!» Сумніваюсь, щоб кухарі так рано вставали. Це все одно, що готель. Обслуговування цілодобове. Чудово, усміхнулася Меріан. Де ви живете? Здебільшого у Мюнхені. Ми маємо старий замок, недалеко від міста. А виросли. Теж у Мюнхені. Це довга історія, зітхнула Меріан. Під час війни мене відіслали до швейцарської школи, Потім вступила до Оксфорду, навчалася у Сорбонні, кілька років жила у Лондоні. Ось і все. Вона глянула йому прямо в очі. «А де ви були?» «О, у Нью-Йорку, Мені, Швейцарії, Південній Африці. Кілька років бився на Тихому океані, потім Париж». Він різко обірвав себе, ніби злякавшись, що і так забагато сказав. «Вибачте, що втручаюся не у свою справу, але не можу зрозуміти, чому ви кинули живопис?» «Немає значення», – коротко кинув Тоні, – «краще підемо снідати». Вони їли удвох на терасі, що виходила на блискучу гладь затоки. Тоні подивом виявив, що з Майорен легко говорити про все. У ній проглядалася дивна суміш, трохи манірності і м'якості, яка чомусь привабила його. Вона не фліртувала, не тріщала без умовку і, здавалася, щиро цікавилася ним та його справами. Тоні відчув, що йому подобається ця спокійна, недурна дівчина, але не міг позбутися думки, що швидше за все захоплення його підігрівається саме бажанням зробити на зло матері. Коли ви повертаєтеся до Німеччини? «Наступного тижня», – відповіла Меріан, – «я виходжу заміж». Слова дівчини застали Тоні Зненацька. «Ось як», – промимрив він, – «вітаю! Хто щасливий наречений?» «Він лікар. Ми один одного з дитинства знаємо». «Чому вона так сказала? Хіба це так важливо?» І Тоні несподівано для себе запитав. «Не хотіли би повечеряти зі мною в Нью-Йорку?» Меріан довго дивилася на нього, ніби важко відповісти. «Буду дуже рада», – кивнула вона нарешті. «Домовилися», – широко посміхнувся Тоні. Вони вечеряли у маленькому приморському ресторанчику на Лонг-Айленді. Тоні хотів залишитися з Меріан наодинці, подалі від очей матері. І хоча їхня зустріч нічим не нагадувала любовне побачення, Тоні розумів. Якщо мати дізнається про це, обов'язково знайде спосіб отруїти радість. Все, що відбувається між ним і Меріен, було глибоко особистим, і Тоні не бажав, щоб чудовий вечір був зіпсований. Він давно забув, що може так весело сміятися, безтурботно жартувати, радіти життю, добре почуватися в суспільстві жінки. Коли повертаєтеся додому, до Німеччини, наступного тижня, «Виходжу заміж». Весь тиждень Тоні зустрічався з Меріан. Він скасував поїздку до Канади, сам не розуміючи чому, хоч думав, що, можливо, просто хоче зробити на злу матері помститися за обман та інтриги. Але, якщо від початку це було правдою, то тепер... З кожним днем Меріан це більше приваблювала його. Тоні подобалися і відкритість дівчини, якості, які він уже давно зневірився знайти в людях. Меріен майже не бувала в Нью-Йорку, тому Тоні показував їй місто. Вони підіймалися на статую свободи, на дах Емперстейт Білдінг, обідали в Чайна Тауні, провели цілий день у музеї Месец Метрополітен та півдня у галереї Фрік. Півдня. Виявилося, у них однакові смаки, і хоча обидва за мовчазною згодою уникали говорити про особисте, взаємне тяжіння відчувалося без слів. Години летіли непомітно, і нарешті настала п'ятниця, день, коли Тоні треба було вирушити на ранчо у аятів. «Коли ти летиш додому?» «У понеділок, уранці». У голосі Меріен не було радості. Увечері Тоні вилетів у Х'юстон. Він міг би скористатися одним з літаків компанії, але не хотів навіть випадково виявитися наодинці з матір'ю. Вона стала для нього всього лише партнером по бізнесу – розумним, сильним, хитрим і небезпечним. В аеропорту Х'юстона Тоні чекав на Роллс-Ройс з водієм, одягненим у джинси та яскраву сорочку. «Більшість гостей веліє летіти до Ранчо», – пояснив він Тоні. «Там містер Оаят має велику посадкову смугу, а звідти до воріт їхати майже годину, та ще півгодини до великого будинку». Тоні подумав, що водій перебільшує, але помилився. Ранчо Оаят більше схоже на місто. В'їхавши у ворота, вони завернули на асфальтову доріжку – Минули електростанцію, комори, загони, гостьові бунгало і будиночки для прислуги. І нарешті опинилися перед величезним одноповерховим будинком, що здався Тоні гнітюче потворним. же приїхала і сиділа разом з господарем на терасі, що виходить на плавальний басейн розміром із невелике озеро. Вони були і так занурені в розмову, що навіть не помітили Тоні, але тут Оаят підвів очі і миттєво замовк, Тоні відчув, що йдеться про нього. «А ось і він! Благополучно дістався Тоні!» Т так, дякую!» «Люсі сподівалася, що ти зможеш прилетіти раніше», – вставила Кейт. Н «Невже!» Чарлі ляснув Тоні по плечу. «Ми влаштовуємо свято на відкритому повітрі на честь вашого приїзду!» «Смажити м'ясо на рожні! Скоро гості зберуться!» «Ви дуже добрі!» – кивнув Тоні. «Якщо вони збираються зарізати жирного тільця заради повернення блудного сина, доведеться їм лишитися голодними!» З'явилася Люсі у білій сорочці та облягаючих поношених джинсах. Навіть Тоні був змушений визнати, що ніколи не бачив дівчини прекраснішої. «Тоні!» Я вже думала, що ти не приїдеш. Пробач, що запізнився. Багато справ. Немає значення, посміхнулася Люсі. Головне, що ти тут. Куди ти хочеш піти? А що ти можеш запропонувати? Люсі глянула йому у вічі. Все, що хочеш, тихо відповіла вона. і Чарлі з розчуленням дивилися на молоду пару. Навіть за техаськими стандартами приготування до свята велися за великим розмахом. 200 осіб гостей прибули на ранчо власними літаками в «Мерседесах» або «Роллс-Ройсах». На протилежних кінцях величезного поля грали два оркестри. Офіціанти розносили шампанське, віскі, пиво та лимонад. Чотири кухарі смажили на вогні туші, бугаїв, баранів, бівштекси, курчат та качок готували мексиканські страви, варили омарів, крабів та кукурудзяні качани. На столах були розставлені страви з печеною картоплею, м'ясом, горошком у стручках, салатами, гарячими домашніми коржами та кукурудзяним хлібом з медом та джемом. На окремих столиках сервірували десерт. Щойно випечені пироги, торти, пудинги, та з дюжину сортів, приготовленого тут же морозива. Тоні ніколи не думав, що можна просто так, заради забаганки, виконати на вітер стільки грошей. У цьому, мабуть, і була різниця між старими та новими статками. Насамперед, казали, якщо розбагатів, не показую цього. Тепер же, якщо вдалося впіймати удачу за хвіст, «Виставляй її на показ, щоб усі заздрили!» Те, що відбувалося, здавалося Тоні неправдоподібним. Жінки в облягаючих сукнях зі звертим декольте, в блушкучих коштовностях, чоловіки, які дружньо плескають приятелів по спинах, голосно окликають знайомих. Кілька разів він мало не збив з ніг офіціантів, навантажених під носами, і подумав, що невідомо, кого тут більше – гостей чи слух. Краєм вуха він уловлював у ривки розмов. «Приперся з самого Нью-Йорка продати свій товар, а я йому. Вибачте, містере, даремно час витрачаєте, не на того напали. Цими трепачами тримай вуха гостро, мо, язиком меле, а в самого ні гроша за душею». Поруч з'явилася Люсі. Ти нічого не їш. Сподіваюся, все гаразд тоні. Абсолютно, чудове свято. Це ще не все, друже, широко посміхнулася дівчина. Стривай, що скажеш, коли побачиш феєрверк? Феєрверк? Ну, так, вона стиснула тоні руку. Шкода, що тут така товкучка. Татку, Дуже, не справити, «Дуже вже хотілося справити враження на твою матір. Завтра всі роз'їдуться». «І мене не буде», – похмуро подумав Тоні. Він зробив помилку, прийнявши запрошення. «Якщо матері так потрібна ця компанія, нехай придумає інші спосіб її отримати». Він пошукав очі Кейт, Та, оточена натовпом захоплених слухачів, про щось жваво говорила. Вона була прекрасна і виглядала років на десять молодше за своїх шістдесят. Ні зморшки на обличчі, ні грама зайвого жиру завдяки щоденній зарядці та масажу. Мати ставилася до себе так само нещадно, як і до інших, і Тоні, хоч і на волю, не міг нею не захоплюватися. В сторонньому спостерігачеві могло здатися, що Кейт веселиться від душі, вона розмовляла з гостями, посміхалася, жартувала. Тільки син знав, як вона все це ненавидить, але змушена вдавати, щоб досягти бажаної мети. Він згадав про Меріен, про те, з якою огидою вона дивилася б на цю безглузду оргію і серце стиснулося від болю. «Я виходжу заміж за лікаря. Ми один одного з дитинства знаємо». Через півгодини коли Люсі знову спробувала розшукати Тоні, той був уже на шляху до Нью-Йорка. Він зателефонував Меріан з аеропорту. «Я хочу тебе бачити». «Так, Тоні», – без вагань погодилася дівчина. Тоні так і не зміг забути про Меріан. Він так довго обходився без друзів, що не усвідомлював, наскільки самотній. І ось тепер у розлуці з Меріан відчув, як багато чого позбавлений. Бути разом означало знову знайти втрачені, ніжність, радість життя, назавжди забути про потворних привидів. Одна насирлова думка терзала Тоні. Втративши Меріан, він втратить себе. Тільки вона одна, єдина, була йому потрібна. Коли Меріан переступила поріг його квартири, в Тоні прокинувся, здавалося, навіки померлий голод. І, дивлячись на неї, він побачив в очах бажання, таке ж сильне, і не було слів, щоб описати то чудо, що сталося. Вона опинилася в його обіймах. Обох підхопив дев'ятий вал почуттів і підняв високо-високо, закрутив-закрутив, обволок і поніс кудись задихаючихся, щасливих, не усвідомлюючих ні часу, ні простору, загублених у неймовірній насолоді, вражених чарівними чарами. Пізніше, коли вони знесилені, але так і не розтиснувши рук, лежали в напівтемряві, Тоні ледь чутно прошепотів. «Вийді за мене заміж, Меріен». Обхопивши його обличчя руками, дівчина глянула Тоні у вічі. «Ти певен?» – ніжно спитала вона. «Це не так просто, дорогий». «Твої заручені?" «Ні». «Я їх розірву. Справа у твоїй матері. Яке відношення вона має до цього?» «Ні, дозволь мені пояснити, Тоні. Кейт хоче, щоб ти одружився з Люсі Вайят. Це вона так вважає». Доні знову обійняв Меріан. «У мене своє життя. Вона мене зненавидить, Тоні, а я цього не хочу». «А знаєш, чого я хочу?» – посміхнувся Тоні. І диво відбулося знову. Лише через дві доби Кейт Блеквел дізналася, що сталося із сином. Він зник зранча у аятів без жодних пояснень чи вибачень. Чарлі у аят образився, а Люсі була унестями від люті. Кейт довелося вибачатися, поспішно вигадувати причини такого поспішного від'їзду. Цієї ж ночі вона вилетіла до Нью-Йорка і, переступивши поріг будинку, одразу ж кинулася до телефону. У квартирі Тоні ніхто не відповів. Те саме було і наступного дня. Нарешті, коли Кейт не знала, що й робити, пролунав дзвінок. Ще не встигнувши підняти слухавку, вона зрозуміла, хто це. «Тоні, з тобою все гаразд?» «Так, мама». «Ти де?» У весільній подорожі. Вчора ми з Майрієнн Хофман одружилися. Настала довга-довга мовчанка. «Ти чуєш мене?» «Так, звичайно. М Могла б, по крайній мірі, привітати, побажати щастя, або як там зазвичай говориться, з гірким глузуванням продовжував він. «Так, так, звичайно». Бажаю тобі великого щастя, сину. Дякую, мамо. Почулися короткі гудки. Кейт поклала слухавку, натиснула кнопку селектора. Зайди, будь ласка, бред. Коли Бред Роджерс увійшов до кабінету, Кейт оголосила, тільки зараз дзвонив тоні. Бред глянув на обличчя Кейт і ойкнув Господи, невже тобі нарешті це вдалося? Не мені, а Тоні, посміхнулася Кейт. Вважай, імперія хофманів у наших руках. Бред звалився в крісло. Я просто знаю, який тоні впертий. Як це тобі вдалося? Дуже просто, зітхнула Кейт. Вдавала, що намагаюся засватати йому іншу. Все було продумано до дрібниць. «Меріан!» буде прекрасною дружиною для Тоні і поверне йому втрачену радість життя. Декілька років тому Люсі перенесла операцію. Їй видалили матку. У Чарлі Оаята ніколи не буде онуків, а Меріан народить Тоні спадкоємців.